Sayyidun-Rahim. Qawlullahi min ash-Shaytaani wa rutib. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. <tuskés> Bismillahir-Rahmanir-Rahim. <tuskés> Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Idhan ka Nasrullahi wal-fateh İlə nasrullahi wal-fateh İlə nasrullahi wal-fateh İlə gələ bi khamdi rabbika wastaghfirh fe Qasabih bihamd-i Rabbika wa-sağfir Innahu kana tawaba Qasabih bihamd Bismillahir Rahmanir Rahim. Am bi'id istiaadha. A'udhu billahi minash shaytanir rajeem. A'udhu billahi بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله في جهه بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم mən min budan adı fətheli. Bə biz də şirkətdə ağız bir şəkildə açılmalıdır. Bismillahir Rahmanir Rahim. Bila. İzə cənnətullah və fətc. Nə qədəsən. Bismillahir-rəhmanir-rəhim. Sallallahu əleyhi Əl, ikinci zeyn, üçüncü vall. Və burada olan, ilə olan və dilimizin ortasını aşağı və yuxarı təsirin işlərin arasından çatmaqla əl, əl, əl, əl, də deyə tərəfüz oldu. Və qardaşlar bunu izə, deyə tərəfüz İzə, izə. Və bu gün tərəfüz düzgürlük, ilə, ilə. Ondan sonra, gəl sözü və, sənim, elə, elə, elə, Biz bunu qeyd etkik ki, bu dağla məddir, yəni uzaqlanın əlamətidir. Əgər hər hansı bir sözdə bu, yəni Qurayın kəndə bu dağları görərsə, artı o uzaqlanı ütləyibdir. Yəni orada 4 tərəkə, və ya hər dən 5, və ya hər dən 6 hər hansı bir uzatdır. Ona görə deyir ki, idə gə ənasurullah. Deməli, C hərfi, ki, C hərfinin çıxışı insanlar üç quruta böldür, cim hərfində. Ən birinci quruq, qapıda çoxdur, dilimizin qucunu damağa toxundurmaqla C, -C. Cə deyə tərəfiz olunur və bu, bu cür təhlis də düzgündəyik. Çünki imamcə də öz ə, beytində buyurur və dilimizin ortasından cim, şin və ya hərb məqçıdır. Və əcəl biz Cə desəyik Cə, Cə. Bu zaman fikir verirək, məqəl. Dilimizin ortasından yox, dilimizin ucundan və bu Cə və bu da məqəl üçün deyil. İkinci qrup insandaq bunu Cə deyə tərəfiz edirir. Cə, Cə. Əzcid Əj, jəl, idə, jəl, idə, jəl Bu də gəlxilmiş üçün deyil e, Çünki farklı bir jəl isə olan qalı-qalı isfətli itirəcəyik Və biz deyək ki, Gim hərf, hərfi 5 hərflərdən hansı? Otlu A, A, Gim, B, D və biz burada jəl deyərək tərəfiz etsə, onda olacaq Əj Və biz də ki, bu 5 hərflə məxrəc, yəni dil və ya dolaqlar məxrəcə topunur və hava axı tamamilə dayanıq və hava axı tamamilə dayanıq olduğu üçün də qalıqana qaş verir Əd-yöq, Əd-dəd, Əd-dəd, Əd-dod, əd əd əd Və ən üçün, ondə deyil, məhz üçüncü grup insanlardır, şey, düz oxuyanlar və bunlar da dilimizin ortasından, dilin ortasını yuxarı damağa tutturmaqla gəl, gəl, əd -gör. əd -gör. Və biz də bunu dedik ki, hər bir qari özündə yox, yoxlama üçün ki, bunun məxrəzi düzdür dəyə belə bir, yəni, bir formada bir təcrübə keçirəkdəşi hərfi tələffüz edib, ondan sonra birini məxrəzdən çəkməyərək nəfəs aldıq. Və əgər birinin ortası soyuqlayarsa, məni məxrəz düzdür. Bunun misal əgər gələr. Əncəl biz deyəyik, əd-dəcə, gə, kim verək dilimizin ortası yox, dilimizin ucu soyuq oldu. Və sonra, Nasrullah, biz dedik ki, Alman sözü, Quran ikəndə bəzi hallarda dəyişir. Və bəzi wə hallarda incə, və bəzi hallarda isə qalın, qan qınrolub. Kim deyək, misə haqda qınulub? Və, və, və, qalın. Məli, biz dedik ki, əgər Allah sözüklə əvvəl gələn hərfin hərəkəsi kəsirə olarsa, bu zaman Allah sözü incaqdır. Bismillah. Bismillah demək olmaz, Bismillahirrahmanirrahim deyər, düzgün tərəfüz deyil, Bismillahirrahmanirrahim Əgər Allah sözünün əvvəl gələn hərisin hərəkəsi damma, yəni u, və ya fəthə, yəni əh olarsa, o zaman Allah sözü dammaqdır, Nasrullah, Nasrullah, Nasrullah, Nasrullah demək düzgün deyil. Ondan sonra وَالْفَتِيُ وَالْفَتِيُ biz, biz dedik ki, sözün e, sonu وَالْفَتِيُ Əgər altıdan ərikə var əsrə, dallah, fəthə və onun təmbirləri ən, in, on Bunların beşində dayandığımız zaman süpunla oxuyuruqdur Əynə, iynə, oyna ve ilk onunla dayandığımız zaman sözün sonunun şükunduğu olur. Mesela, varifetlik olur, varifetlik olur, varifetlik olur, varifetlik olur. Ve, hâ hâfi şey, iki cürdür, hâ, hâ, bir de Və həl bir qalib ona ufiyyərkən, həmin bu ayına ufiyyərkən, çalışmalıdır ki, ayənin solunlu və hərfini əsir və ayətən bir şəkildə tərəfiz etsin. Misal, İlə qəna sülməni vəl-l-fətiq, vəl l vəl l vəl-l-fətiq. İlə qəna sülməni vəl-l-fətiq, vəl-l-fətiq vəl-l-fətiq vəl-l-fətiq vəl-l-fətiq vəl-l-fətiq vəl l fətiq vəl l fətiq vəl l Teləfiz, olun, olun. Ondan sonra, Başka bir, Hiçbir şey yoktur. Buyur, Kardeş, İkinci əniyə okur. Və rəəytən nəsə yadhulun Fî dinilləhə əfvəcə Və و ا ر و ا ي ت ن ا ثم دونا شددا و كل حرف الغنه البدء الذي اجر نون شدل ثم م شدله ورصا هممن مفرك وان ثم دونا شددا اجر منا النون شدله نون صممن نون الغنه بذل ذي شيء حروف haluzdan və ya burundan bə, tə, zə bunlar hər hansı ağızdan. Və Ərəb dilində iki hərfin varışı bundan qəbul edilir. isə burundan çıxan hərfə, burundan çıxan səsə dilə vurulur. Ən an bu səsə buna deyilir. Və imam Cəbzuli deyir: "Və gunnə biimə, sonra nunan şuddirə və səmi jəndum nəminə şəddələr olarsa, bu zaman bunları hünnə et. Yəni hünnə etdi. Yəni, sesi burundan çaldı. Və bizdirdik ki, qayda, əgər nün şəddələ olarsa, bu zaman iki ərkə miqdardan uzandı. Və rəəyitən nəzəd. Və Və biz sonra qeyd etdi ki, insanlar bu nünun şəddələ olmasını üç sinfəb öndür. Üç, üç gruba. Birinci grup, ifra təhlib. İki ərkədən daha çox və rəəyitən nəsə, bu qür düzgün deyil. Yalnız iki əlkə olmaq. İk, i̇kinci qür və bu da çoxluqdur. Ümumən bu nə ekilir, ümumən uzatmır və deyir ki, vara aitə nəsə, vara aitə və bu da düzgün deyil. Normal oxunuş, Yəni, səsi buruna verib iki ərtə müqdəndir. وَرَأَيْتَ النَّاسَ Bir müddət tuttuqdan sonra tələffüz olunur. Ondan sonra يَدْقْفُرُونَ Biz dedik ki, qutqucaq deyilən bir anlam var bu elində. <gülüyor> bunlar da 5 əriftir. Düzdür, hanslardır? قَف <gülüyor> CİM, MİTBƏR, DƏR Və bunlar əcəri sukunlu olarsa İstər sukun əsli sukun olsun Yəni məsələn, Yədə Qulun sözündə Kimi verin? Yədə Qulun İstər bunlar əsli bir sukun olsun Yədə Qulun, yəni sukun özündə olsun Və ya sonradan əmələ gələn sukun olsun Məsələn ƏSİRAHU ƏSİRAHU ƏSİRAHU Biz burada təkfəti ilə diri əsrat sukun məni var sukun sözün özü əslində deyil və bilə var ki müəyyən bir səbəb nəticəsində olan sukundur. Fərq etməsin. İstər belə bir sukun istərsə də müəyyən bir səbəb nəticəsində sukun olarsa bu zaman hərf və şəriflər bunlar təzdəd balqala edilir. Hmm. Yəni qut hujət yəni, iki dəfə tələffüz olunur. Çünki nəyə görə dedik ki səbəb? Səbəb odur ki bu beş hərif bu beş hərif mərce zaman səs Yanı. Əd Əd d, Əd Əd Və təzdən bildirmək üçün, üçün, bu hansı həriflərdir, hansı hərifdir, təzdən bu hərif eyni oxuşan formada ikinci dəfədən tələfiz olur. Əd d, Əd d, Əd Əd Əd Əd Aydın Və ona görə də bir iz deyilirik, burada qalıb-qalıb edirik. Yəni, səsi iki dəfə tələffüz edir. Ondan sonra fi Allah sözüdə deyir ki, Allah sözündən əvvəl gələn hərfin hərəkəsi kəsra bu zaman Allah sözü incə və incə bir şəkildə fi dinillah, olmaz. Fi dinillah düzgün oxunuşdur. Və bu ümum bir qaydadır. Bunu, yəni heç heç Allah sözündən əvvəl gələn hərfin hərəkəsi təsra olarsa, bu zaman incə oxunur. Fi dinillah Bismillah. Yəni cədi dedi, aynən Bismillah. Əcəl Allah sözünən əvvəl hərflərlə keşək. Damma və fetha fə olarsa bu zaman qalın. Nasrullah ibadallah Allah lah şələn, Yoxsa biz də onda qeyd etdik ki, əgər belə olsaydı, yəni hər kim, yəni hansı formada oxuma oxuma oxumaq istəsəydi, onda bəhzləri biz bir şey ki, Bismillah, düzdür, Bismillah və bu da qaydaya düzgün deyil, yəni düzgün gəlmir və bu bir qaydada. Sonra əfəvəcə sözündə, əfəvəcə biz dedik ki, altıda hərəkədən, yəni 6 dənə hərəkədən Ən, Ən. Əgər Əndə bəqf zaman, bu zaman e olaraq oxunuq. Və yenə də 2 hərəkə müqdarda uzaqdır. Əfvəcə Əfvəcə Əfvəcə deyə oxunuş düzgüdür. Əgər Əfvəcə sözünün sonunda Ə və ya İ və ya U və ya İn bu zaman dayandığımız zaman Əfvəcə deyə dayanardır. Amma burada nədir? Ən. Deməli Ən olduğu halda Ə uzanır və iki hərəkəm mi miqdarında da uzanır və tələffiz olunur. Aydın oxumda da üçüncü ayət fessabih bihamdi rabbika wastaghfir. Yə. Və fessabih, fessəbih. Bəyinə bu vaslı sədr <gülüyor> mə buda tərəfləş etmək lazımdır ki, hərfləri bir-birindən necəy fərqləndirək. Fessəbih bihamdi, fessəbih bihamdi, fessəbih bihamdi. Və qeyd etdi ki, dal hərfi ingərl əliflərdəndir. Fessəbih bi hamdi bi hamdi umas bi hamdi bi hiyata la tujet meyt düşün de. Tesbih bi hamdi rabbika. Yani rabbika ya rabbika ya rabbika daha ince bir şekilde kesserni terefecet. Ve biz dedik Arap dilinde eee kesralar hasalığına göre veya hasal olmadığına göre bir şeye böldük. En hasap yani her ke e harkesidir, fetha. Nä görürsünüz insan tanıştırmak istediği zaman ağzını açar. Eee ve bu da en hasam bir şeydir. A Evet ve de gelir Edim ki yani gari burada okuduğu zaman ne kadar ağzını yani geniş aksa o kadar behendislerin mesaaj düzgün bir şekilde telatür hem de Rabbi ki bunların ençesini iyiydi Rabbi Rabbi Rabbi ve orta bir bir şey yani herkese bakmadı bu o və ona görə qeyd edim ki okuduğun zaman rabbi Rabbiliyə diye tələfiz edin ince rabbi ke vas təvfir o çıqa qalbı sen qayn hərfində dayandın vas təvfir qayn hərfində dayanmaqın heç bir sübutu yoktu Qayn hərfində bayanmaqın heç bir sübutu yoxdur ki, qarı oxuduğu zaman desin ki, Fəsəbbih bihəndi rabbika vəstavfir, vəstavfir, vəstavfir, heç bir sübutu yoxdur. Və hərfi, başqa hərflər kimi, kimi tələfsiz olduğu zaman, aşıq vəridin bir şəkildə tələfsiz olur. Vəstavfir, rə hərfi, rə hərfi özüzü bildiğimiz kimi, Bəzi yerlərdə qalın və bəzi yerlərdə isə incoqdur və bu bir dənə əsas bir qaydalardan biridir ki, əcər ra hərfinin hərəkəsi bax, əcər ra hərfinin hərəkəsi damma və ya fəthə olarsa siz yazın, əcər ra hərfinin hərəkəsi damma və ya fəthə olarsa və ya özündən əvvəl gələn hərfin hərəkəsi damma və ya fəthə olarsa və onun üzərində vəqf olunarsa bu zaman ra hərfi qalun bir şəkildə qətirə تجيرا albatta jibaz qiraatda istisna olmaqla mesela va yani qiraat ümumən rəhərlə kimlər əvvəl gələn hərfinə hərçəcə ya olarsa və özü hətta fəta dammalı olarsa bu zaman o hərfi yəni bir sözdən yəni qulun vahidan qalın bir şəkildə oxunur ra Ruh, ruh, ruh Və əcəb, rə hərfin kəsrəli olarsa Və ya, bu məsəldə olduğu kimi, rə hərfinlən əlgər gələn hərfin hərəkəsi, yəni fəalin hərəkəsi, kəsrəl olarsa, bu zaman rə hərfi ince bir şekilde tələfiz olur. Və fil əl, əl, Fərq var, var was tafiru. Was tafiru. və stafir, düzdür, və stafir, və stafir, və stafir, dəyə her herfidir. Fikir verirseniz yani her herfinin üstünde damma var. Ve biz yine de bu kağıt edilir. Ecel vekf ettiğimiz zaman, dayandığımız zaman kesre, fethâ, dammâ in ve un sukunlu halına çevrilir. Ama keçey, vastafirhu innehu, vastafirhu innehu diye telaffuz edirik. Ama dayandığımız zaman fesrbih bihandiro bike vastafirhu onun zor B herfinde ekseller Yani qalbalı oxuduğun zaman tesebbih bihamdirabbik ummik deyəsən tələffüz edirəm. Yəni mimlə bəli qaşdırır. Və bu da yəni əsas yəni səbəblərdən biri bə ilə mimin məxrəcinin eyni olmasıdır. Yani, Deməli ikisi də de dodaqdan çıxdığı üçün dodaqdan çıxdığı üçün bəzi halda qari qar oxuduğun zaman bə ilə mimin məxrəcini qaşdırıb mim kimi tələffüz Edir və deyir ki, fəsəbbih bihamd-i rəmbik Rəmbik deyə tələfüz edir bu de düzgündür. Və səlfin hu, inəhu Və burada da yədənədir, nundur və nunə Və bizdə ki, nunəcəh, şəkəhəndə olarsa və Bu zaman, iki ərkəm iqdərində uzaqlılır və səs hünə edilir. İnəhu, in, in, in, in, in, in, in, in, in, in, in, in, in, in, in, in, in, in, in, Səs tamamilə bununla tələffüz olur. İn-nəhü Ondan sorunuz, yəni, hərqindən sonra fikir verək, səsib bağaca bir vericil var. Hə? İn-nəhü və bu da ki, iki hərəkəni bir Yəni, bu da məddus sirədir. Yəni, sirə uzatmaq deməkdir. Bu zaman qarı oxudu zaman İn-nəhü İn-nəhü deyə tələffüz yani, edir. i̇n demək düzgün tələffüzdir. Əsli isə i̇n Kana innamu ikən kana innamu innamu kana təvvəbə Fikir verin təvvəbə sonra yəni, rəad onun sonunda min var min. və biz dedik ki, bu min nədir? Qurayın iki dənə min var, yəni bu da əlamətlərdir, Alhamdallah. Birinci min bəzi yerlərdə dayanmamağı bildirir. Yəni bəzi yerlərdə dayan, zətfə, keçmə. Çünki mənanı qaçıra bilərsən deyə. Və bu da mim mim belə yani, uzanmış bir şəkildə olur. Bax belə. Mim belə uzanmış şəkildə. Və buraya belə mim görsən, o ki, burada dayan. Və ikinci mim yıpranmış mimdir. Bak bu mî uzarlık şekilde olur. Fikir verir. Okursun mîm ise böyle düz bir şekilde mîm harfi yazılır. Ve bu mîm neyi bildirir? Sözün laf sonu tevvâbendir. Tevvâbendir. Tevvâbendir. Yani Eğer biz bu sözde Bismillah'a ketse, orada biz dedi ki İnnehu kâne tevvâbendir Bismillah. Bismillah. Və ona görə görürsəz, şi bəzi ayəl, ayələrin sonunda və ya suhələrin sonunda bu min hərfi qoyulur. Yəni hərfi nəyə görür? İnşallah biz iqlər dindən bir, ə, bir qayda var. Onu sizlə inşallah gələn dəstərdə keçərik. Həcər. Əl, Əl, Əl, Əl, Əl, Əl, Əl, Əl, Əl, Əl, Əl, Əl, Əl, Əl, Əl, Əl, Əl, Əl, Əl, Əl, � ilə dəyə tələffüz olur. Və təvvəbən sözünün sonunda da əslində de əl təvvəbə, təvvəbən və bizdədik qaydadır bu əzə sözünün sonunda əl olarsa bu zaman qari bu sözü tələffüz etdiği zaman əl dəyər yox, əl dəyər və ikərəkə <cəmikdərində>, miqdarında uzatmaqla tələffüz edir. İnnəhu kəna təvvəbə İnnəhu kəna təvvəbə dəyə <cəmikdər> tələffüz Neydir? Buyur, qardaşı, oxu, birinci ayətdən. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bir dəqiqə, səhfi var? Səhfəli qardaşı da? Bir Bəlkə, bəlkə, xınqə, bizə fikir verin. Çünki ola bilsin səhfləri, məsciz tutacaqsınız. Buyur, bir daha. Nədir səhfi? Səhfəli qardaşı, bir daha da oxuyum. o biraz. Bismillahir rahmanir rahim. Qardaşım deyirəm, mən kimdən soruşsam, qon olduşun. Həm də yətdiməsən qon olmasa bir daha. Bismillahirrahmanirrahim. Sətf var mə? Sətf var qardaşda? Var, var. Var harda da. Qəni Bir daha oxuyub görək, heç Bismillahirrahmanirrahim və doğrudur. ki, qarı o zaman Hını hını hıqq hıqq hıqq mən onu istiləmedim, yani düzünsem Yani əsədə bir normal şəkdə Bismillahirrahmanirrahim deyə tələssiyon olur Hını hını hıqq hıqq Yalnız hərfini ince bir şekilde verməyden qalın bir şəkdə verilməyə Bismillahirrahmanirrahim Rahim Rahim Rahim Rahim Rahim Rahim Rahim dəyətlə təfsir edir. Yəni qalın forması yox, incə bir şekilde. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Yəni nə yəni yəqin ki, axır. Rahi, Rahim. Bir dəqiqə nəşr. İsmin. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Gəlin bu hərfi qalın bir fətdir. Qalınçı deyil, bu yox. Səyəcə şömin, zəbuka zərxlər vaqi qələsə. Bu Azərbaycan dilində bu hərfə və müəyyən bir vas lazımdır, müəyyən bir ə, müddət lazımdır. Şü, bu hərifləri düzgün bir şəkildə qarik, tərəttür Keç ikinci ayı, daha doğrusu birinci ayı. Bir daha. İləcə, Yaxşı, qardaşın səfi, alar mənim, qardaşın səfi qarışıq daha yoxdur daha oxunməyə də 700 azı 2 dənə sətdim 2 dənə 2 dənə bizatma da cim və min vastehi fə cim şin Dilin ortasından gəl, gəl. Əgər qara olursa ki, ilə gəl, ilə gəl, gəl, gəl. Gəl ortasından deyil. Özün fikir vermək üçün istəsən gəl hərfini deyil, sonra nəfəs at. Və dilin ortası yox, səndə dilin qırağı olacaq soyun. Bir daha dilən, belə dilən, bax, əl, gəl, gəl, gəl, gəl, gəl, Deyil, amma dili bəxrəcdən çək-çəkmə, yəni ağzı tam açma, vır ora dili, sonra dili də həmin formada saxla, sonra nəfəs al, yəni dili oynatma, vır məxrəcə, əlgi, və dili sab, həmin yeri saxla, ona əlgi, əlgi, əlgi, deyə gör dilin hansı hissəsi səndə soyuq olur, bir daha, oxu, yəni həmin hərfindən əlgi, gəl, əlgi. Yox, belə yox, ədil, yox, belə eləmə, ədil, ədil, ədil, ədil Be Ol Yox, olmaz, olmaz, nəyə gör, çünki biz artıq burada düzgün tələffüsü örgənməliyik, düzgün tələffüsü, elə qonsuz olmaq, ondan da olar, on da belə eləyə, on da belə eləyə elə deyə, keçə keçə elə, bu gündəyik ona qərar bilənə, məsələn, İxvas surasıdır, xərəqdir, bunu biz üç günə da okle bilmedi özü gördü. Buyur dedik. Ek ki elerdi. Ek Nəfəs al. Ne, nəfəs al. Nəfəsi belə edər ki, soyuqlasın. Bax, əlgir, əlgir, əlgir. Mən də fikir verirəsəm ki, dilin ortasıdır. Mənim, məxrək düzdür. Əgər dilin ortası soyuqluysaq, mənim, məxrək düzdür. Əgər yox, dilin qıraqlı, dilin ucuz, soyuq olursaq, mənim, məxrək düzgün deyil. Yaxşı onda bilirsək. Ondan sonra nasıl, nasıl? Bəzi qardaşlar qalın hərifləri əva etdiyidə dolaqlarını qabaq Verir. İdəcə ənaz, ənaz bu vahniyyət tələssürlər və bu düzgün deyil. Bilmək lazımdır şeyin, dolar yalnız və yalnız qamma olduğunun halına qabağa verilər. Ona qalmaqsa, əlhəddü, əlhəddü, əlhəddü əmə, nəs sin sikunludur, və sikunludur, və nəs rullu, nəs rullu, əmə, mədəyisə rullu, və əhvə və əvə və əvə və əmə əmə, tükür və sad hərfi dəvə, ta hərfi dəvə, ta hərfi dəvə, ta hərfi dəvə, 308-i zəmə səyid, digər təfsirlər və bununla nə izah edirlər, deyirlər ki, dodağı qabağa verəndə hərif qalın çıxır. Hey, bu gün oxunur və bu gün fikir düzgün fikirdir. Bu gün fikir düzgün fikirdir. Yəni suqunlu halda, dodaq suqunlu halda olmalıdır. Məsələn, ilqan, kimə? ilqan Kər, sonra qanma, sonra mu, ixsal olduğu üçün və sükumlu olduğu üçün dodağı təzləm öz yerinə, yenə deyib, qaytardır. In one, one, one, Və onun yasad hərfində sükundur. Və sükun olduğu üçün də dodaqıdanma bir şəklində bilməyib İləcəənasrullah deyib, deyirlərçi qalınçıq, bu cür tələffüz e, və bu yürpşir, bu yürpşir bu yürpşir də düzgün deyil. Nasrullahi vəlfatif biləhə okuq, öməş, görəyə nəsəhqlər var? İləcə. بسم الله والله والفتح والهدى يلا ikinci ayet yok ikinci ayeti okusun okusun 30 da çok o güzel olur her tövonda و ر و ر الف و و ر الف وق sonu neydi? Eee kardeş, duyun. Sakin ol. Eşitmedi. Kardeş, sen Yaxşı, sənə bir dənə kömək edeyim, ən azı qardaşın oxunuşluğundan üç dənə səhv var, ən azı üç dərə. Bunları tapsam, deyəcəm ki, doğrudan da dərsə fikir verirsiniz. Bir daha oxu qardaş, bəlkə oxun fikirin olsun qardaş, sənəni soracağım. Mənimdə. İndi. İndi oldu ucaq. Bəlkə üç il, indi oldu iki. Hansı da ökədən səhv? Mən və qədədik Bilmədi Qardaş, sən dinləsdən Hə, var fikir, yeni fikir Sən, sən, yox, yox, qardaş, sən, sən var yeni fikir, yeni bir fikir Bu hamısını xudu, xudur, xudur, mənələ, iki də əsəhv yoxdur ondan Qardaş, sən xudur, sən dinlə qardaş, aha, sən dinlə Yox, var, var. <gülüyor> Yo birinci də de dedi ki, va, əbə, əbə yoxdur. İkincisə dedi. Ondan sonra, ondan dedi, va, va. Onda verdim. Onun görə gəlir düzgün qiyasedə hücum verəyək. Birincidə düzgün, birinci səf, ikinci düzgündür. Onu deməli saymırıq. Ondan sonra 2 dənə da daha səfdir. 2 dənə daha səf oldu. Hansı bir qardaş? Birincidə dəyilir. <gülüyor> Neyse bilmedi. Kim, kim diye. Ama düzgün bir şekilde. Yani elen nice geldiği yok. Düzgün bir şekilde bir cevap verin. Buyur kardeşim qalqala rəhmani yəddə qalqala Allahu akbar qal qalqaydı məbdəniçi və necə budur və ra'aytan nas yadxulun yadxulun yad yadxulun məbəbə bədiçi qalqala mutlaq bu cəhət hərflərindən q qə d d q f d g d hərf məruq qəddə yadxulun məbəbə Qalqalatul qubra və qalqalatul suğra Böyük qalqalat və qiçik qalqalat Bəs biz dedik ki, böyük qalqalat o zaman baş verər ki əgər sözün sonunda bu beş hərftən biri olarsa və sukun etsək, o zaman böyük qalqalat baş verər Əl-fələq o Mə əvnə əl-məlun və mə kəzəb Kəzəb Elhamd edir. <gülüyor> Qulhu ve allamu sözün ortasında bu beş hariften biri olarsa ve sukunlu olarsa bu zaman böyü yok, kiçiyi qalgalar olma sönərdir. <gülüyor> 7 hulun 7 Yani birinci nisbətdə daha az vurulur. Yəni məsələn bir dəşəyik ki vəlləhu əhəd əhəd Fikir beləzə formada oldu? Daha böyük. Amma buradaysə 7 hulun 7 hulun, hulun Daha birinci nisbətdə daha az bir şəkəldə qalqalı olur Birinci sefim tapıldı. İkinci sef kimdir? Yo, dedin. Eller hanı ne böyle? Bu yani, arkadaş, niyine değil, hansın mu? Ya da hodun sözü dolandır mı? Hansın'ın hodun sözü Ha? Varayken niyinsin sözü yoktası mı? Yok yok, tipi tipi, neye göreceksiniz? Biri kaçıracaksın, cim. cim harfi. Birazdan kimi yox. Onda əvvəl. Və al-aqwadj sözündə fikir versə, dedi ki, aqwadj, aqfa, aqb yəni səyinə onun qatışıdı bir-birə. Nəyə görə? Çünki bu hərflərin məxrəci bir yaxın olduğu üçün Qarib ökuduğu zaman, hədem bunları kastırır. Ona görə İmam Cəmziur deyil Vəhdə dədə vəl vəfəən təhtəfi liqur bihima vəl-iqtihadi fə'rifi Yani ümumən bu qayət o. Ecer və, min birbirine rast gələrsə, bu zaman bu hariflerin məhreci birbirine kastırma et-vaca et-vaca et-vaca deyil vav-u feyə feyə vav-u ve ghayr-il gotcha. mağbūdi yani kastırmak düzgün deyil. Onun qağız bu sözü tereffüz ettim halda vəyə kufvən ekseller deyil kufvən kufvən vav-u bir misal hansıdır bir misal hansıdır birbirlər neyədi? vəli idgəm etdi. Onun qa Əd, və, əd, və, gədəyə tələffüz et. Məlisətlər də iki dənə oldu. Yaxşı, kim oxusun, kim oxusun? Yox, ilə ilə biraz aktif adamlar oxusun da. Anar məlind, buyur, anar məlind. Üçüncü ayə. Bir daha oxu məlind. Baxadın qəsəb bi həndi rabbi qawasqa səfi hərdə idi? Məllim buyur, hərdə idi qardaşın Hə? Qaq əsləm, bir də ol qaq olmasa? Hep qədər qədər Hep qədər qədər qəsəb bi həndi rabbi Ən, əhə, 2-də, 1-də? Kardeş, də 4 dənə saf 4 dənə. Kim o 4 dənə edirsə, ondan da dərsə... Və pəkimi 2, və qədən zoru Bəli, dayanır. Bir daha, məlum, oxu. Ondan sonra bir-bir soruşacaq, bir Yenə də bir-bir soruşaq, tələs bir, -bir soruşa. qadış, bir. birinci səhv Sən belələdir, biraz qabaldan görür də səhv edirsən, ləb arxaya getdi. Yox, dur, ləb birinci səhv, ləb birinci səhv Birinci həni neynədir, deməhü, gedir ki, təsəb edir. Fesab-bih Bu hə məllib Hədi hə Fesab-bih Burada da ikinci səh Fesab-bih Bi-həndi Artıq ikinə söz məli İkinə sözlə Hə ulu, jünlə Qarə okudu zaman bunu dedi Fesab-bih Bi-həndi Neyə görə? Çünki bu jüruhumuz daha rahattır Fesab-bih Bi-həndi deməy Fesab-bih <bihan~> Daha əsatdır Onu görə qarəyəcəl-b qədər bilməsə, artıq dilin və özünün an xəsab istədiyi kimi tərəfüz edəcək və bu günə, yəni keyiflər edirəcək edir edir qardaşlar, yəni fikrimiz burada olsun, cəmləşsin. Mənim fəssət bir bi həndi ondan sonra bir də də səhv etdi. Kim deyə? Sən oradan eşidirsən qardaş onu, maşallah, əla, bir də də oxu, görəyəcə yoxsa yoxdur. Ra özun uzda qalın, da ra fəthət qalın. Çəhədiyiniz, dağ ufiyyəm. Yo, elə, elə okumadə okun, sen elə okuyursanaq. Elə, elə okumadək, bir daha qalın. Dəhəm dəyəyiz. Qa ışıqtən orda? Qa ışıqtən orda? Vəs, dağ ufiyyəm. Adı bir, İndi ki demə səffar İndi ki demə səffar İndi ki demə səffar İndi ki demə səffar Və hünnə bəymen Thumma nûnə şuddida Və səmmi harfin Günnətin bədə Bu beyti təsidirə Nûn Və yəmin şeddənə olar kən olsa bu zaman iki hərfi miqdarında tələffüz olunur. İnnahu, innahu, innahu. Summa, amma 'an. Deyəsə tələffüz olunur müəllim. İnnahu. Onda sürpildən də səfaf innahu. <gülüyor> <gülüyor> bu hərfinə və deyən ki, innahu kənə, Amma düzgün oxunmuş innahu o kana innehu kana olur sonra tavvabe sözünə vavı bir az daha qalın bir formada tərcüme etdin çalış tavvabe telfus et Alhamdullah Allah razı olsun. Eee sən oxu sən sən ha sən sofa bax əşindim. Bəlkə oxuyaq. Biz sənə eşidək. Görək səhflərin ardadadır. İneke ana sullah kim velsat. Çox. var qardaşım. Yox, al, var. Bir daha oxunda. İneke ana sullah kim velsat. Bu be Ən əsrullahi, vəl fət Zədür cədədə Zədür cədədə Zədür cədədə Sonra Bir də Nasrullahi, bir də vəl Daha biraz az Şiddətli Yəni, gönçə bir şəkildə Bir daha qədəşməzim İzəcə Ən əsrullahi, vəl fət İzəcə Nasrullah. "Əs" hərfinin məxrəci əd didimiz ucunu aşağı kəsici dişlərin kökünə toxundurmaqla "əs" dili "əs əs əs" ilə dili aşağı saçılmaqla "sin" dağın "əs əs əs əs" Dini aşağıya saldığınız sinçlər. Yukarı kaldırsan, Artıq burdan dodaqlı kabağı vereyim, arkaya və rəyək de Yalnız dil, nə olacaq? Orada hərəkət edəcək. Ondan sonra Vav hərfi ərəb dilində biri var, bax, biri var, biz deyək ki, bax, fikirək. Bu, Azərbaycan dil donandıq. Ərəb dil donandıq isə dodağımız, dişlər dodağa toxunlu. Diyiş, dodağa toxunlu. Dodağımız görçə forması. Bax, və, və, və, və, və, və, və, və, وَا الْفَتْحِ وَالْفَتْحِ وَالْفَتْحِ ikinci ayət fələr diyən var? Diyə bilər siz? Ondan avvəl, avvəl, avvəl, avvəl əvvəl, əvvəl, not bilinci, bir daha وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَخُضُون فِي دِينِكَ أَكْرَجًا. Deməli birinci وَ Orda isə وَ yəni ro-nu biz Amma sən deyirsən ki, وَ رَ, وَ رَ, وَ رَ, Ondan sonra ixtilası ilə bir şey var. İxtilası kimdir o nədir? İxtilaf da da. düzgün formada tələffüz etməməyə və tələsstirməyə fikir verilən və ra'eytan nas yəkhulu və hərəkənin 1/3 hissəsini onun 1/3 hissəsini tələffüz etməmək yalnız bir hissəsi 1/3-ün birini tələffüz etmək et yəni etmə Yəni fikir verin, iki cür oxuyuram. Ən ən birinci oxu düzgün şəkil olmasısa. Wa ra'aytan nasayd nas an Yəni hələ bir cütfəni yani tam bir şəkildə əbə etmirəm. Onun üçrəksini Sələlə bir hissəsini izah edirəm. Ona görə çalış nə sözündə düzgün deyil. Waraytan nasa nasa yedxulun. Aha, biz aha. Waraytan nasa. As waraytan yedxulun. Nas yedxulun. Waraytan nas yedxulun fi dinillahi aqwaj. Yedxulun sözündə bizə nə var? Qal, qala qala va düzü beş hərfdən biri. Ba, ba bəh cində. Və burada görsən däl var, däl. Yə xulun. Biz dedik ki, əgər bu 5 hərfdən biri, yəni və bunun ki də var, şukunlu olarsa, onda 2 dəfə deyirik. Bax, yə də yə Yəni dilin ucunu yuxarı kəssil işlər damaqna vur, bundan sonra yenə də təzədən çək. Yə də yə xulun. Yadkhulun fî dininillahi ahvaca yuh ahvaca yuh ahvaca Oldur, o khidam dərkudatullah Wa rəyit annaasa yadkhulun fî dinillahi ahvaca Ahvaca, ahvaca, ahvaca Ahvaca وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَقُولُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفَاجَاءَ ا indi isə f n v-ni qaçdırma. Ayıra-ayıra bax. Şərin şey Və ət Birinci, bu dişləri, yuxarı dişləri toxundursan dodağa ət Ondan sonra toxundurdan sonra bas hərfini deyisən ət, və, ət, və Amma sən ət, və, ət, və, ət, və, ət, və, əcək وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْحُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ اَفْوَاجَ اَفْوَاجَ İki daha اَفْوَاجَ Baha, baha, baha اَفْوَ اَفْوَاجَ اَفْوَ Bax, dodaqlı, bax, fikir mənim, həm, dodaqlı, gönçə halını, həm, bax, bax, bax, bax, bax, bax, bax, bax, bax, bax, bax, bax, bax, ə səbbih və hamdi rəbbikə vəstə fil inəhu kənə təwwab. Deməli düzüldü hesab etmək Nədir hər çünki hələ boğaz <coughs> nəyi şey keçməyib və ya daha da hələ Təyzi daha də vəşir. Səy, amma çalışın ya boğazı bu harfi, boğazın ortasını, bak, boğazın ortasını birə səq. Fasabbi, fasabbi, bihamdi, fasabbi bihamdi, fasabbi bir daha? Fasabbi bihamdi rabbike vastagfir, vastagfir, vastagfir, innahu kana tawaba, innahu yusab, innahu, Bax, i̇ki, nəsiz, iki cür deyəcəm. Gör, hansı düzdür? İnnahu, i̇n-nəhu, in-nəhu, in-nəhu, in-nəhu. düzdür? Niyə? Çünki, dedik ki, əgər hərfində şəddə olarsa, bax, in bu zaman bu hərif iki hərkə miqdarda uzalacaq. İnnahu, i̇n-nəhu, in-nəhu, bir baxaq. Fasabih bihamdi rabbika wastağfir Wastağfir Wastağfir Allah İnnəhü kəan tawabə Tawabə Tawabə Tawabə Tawabə Gözal Wasubhanaka Allahumma bihamdik Nashadu an la iləh illə an Nastağfirika wa ratub edeyd İnşallah sabah kafamızda scopiyara ve Allah'ın